اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم علف لام میم ذالک الكتاب الارعی وفیه هدل المتقین سورت بقرا مدنی سورت مصحف کې دویم او نزول کې 27 نمبر پس د سورته متوففینا نازل شوه دې سورته کې د خلاصې په تور 50 خبرې بکی یو خدغه د ترتیب وه چې دا مصحف کې دویم نمبر د فاتحه ول او دا دویم نزول کې ستا سید متوففین آباد او د مدینه په اول دور کې ابتداء انقلاب کې نازل شوهه سورته د دې سورته فزائل احادیثو کې ګڼ راغلي یو حدیث مسلم نقل کړی دا ابو عمامہ باهلی رضی الله تعالی عنہ چې نبی علیہ السلام فرمایلیو اقرا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفاعاً لأصحابه قرآن واي دبر قیامت پورز د خپل ویونکو د پارا شفیع او اقرا الزهراوين زهراوين واي البقره او سوره ال سورتي بقره او سوره عمران ته زه راوېنوې اسماو کې ود دي معنی راشي فإنهما يأتيان يوم القيامة دا دوه سورتونه بم د قیامت پر راز راځي כאنهما غمامتان او כאنهما غياتان او כאنهما فرقان من تویرن سواف دا دوارو سورتون بدا سی تویر لکا دوار اوریازی یا دوار سائی یا د پرندو دوار اغا سیلون دوار سیل جراوانی دا پرندو دا سورتون برازیو تا وحاج جان ان اصحابهما دخپل ویونکو پس هر بعد الله په دربار کې شه دینو خبره کئي او نبي عليه السلام بیا فرمای اقراو سوره البقره دا بقره واي فإِنَّ أَخْذَهَا بَرَكَةٌ وَتَرَكَهَا حَسْرَتُنْ وَلَا يَسْتَطِيعُ الْبَطَلَا فَإِنَّ أَخْذَهَا بَرَكَةٌ سُورَةُ بَقَرَةَ وَل بَرَكَتُه بَرَكَتُ سَبَبُ ددې پرې خوستل حسرت دې سبب به خپای ولې منوي خو باطل قوتنا باطل پرس و باطل دا دی طاقت نشی لرلی مقابل نشی کول او باطل شیطانم دی ساہران کوڑ منتر والم دی دا حدیث مسلم نقل کرد پا فضل قرات القرآن کے بابو فضل قرات القرآن دارنګ یو بل حدیث د ابو هريره رضی الله عنه ام مسلم کې او ترمذي کې فضائل القرآن کې نقل نبی علی السلام فرمای لا تجل بو یوتکم مقابر کورون مقبره م جوړوي فین الشیطان یفر من البیت شیطان دا هغه کور نته تخته کوي الذي تقراو في سوره البقره چیکم کی سوره بقرہ وی لکی بقرہ وی لکیږي نو شیطان داغه ذهن ته تخت کوي مطلب دا چې قران نوی لکیږي او بقرہ نویل کې نو شیطان به ترازی نه نه ګوره کورونو کې مسری دی, دی, دی بی برکته دارنگ سحر کوڑو منتر و آسر داغی اصل وجہ قرآن پر خستل او آو دوین موسیقی گان بجان دغه شی نه دل دی اے وجہ نا شیطانی اصاری نبی علیہ السلام خوب فرمایل بقر شیطان نراجی او یو بل روایت تبرانی نقل کرد دی متعلق او دا بقر ندی عام چه ان بیت الذی لا سفیه شیء من القران كالبيت الخرب کم کور کی چې د قران سهسنی قران ورکی نه تلاوستا نه درشتا نه بیانشتا نه عملشتا نو دادا کندر کور مثال کندر کی موزه رشیا مار لړم او چې کله شر شینو پریان جنات نه چې قران نشته نو شیطان به خپل کار کوي جنات به خپل کار کوي دغه مسلې پیدای شي دا رنگ نورم ډیر فضایل دي ده دی. سبع اسماء وغيرها شي تفسیر اغه نقل کړيدي د سوره بقرې متعلق چې تعلمها عمر رضي الله تعالی بے فقه بے فقهها و ما تحتوي عليه فی 12 سنه عمر رضي الله تعالی عنہ د سوره بقرہ سره د فقې احکام او کم احکام چې بدی کیدي د پدولس کال کې ویلوه بقرہ دولس کال کې و ابن هو عبد الله رضی الله تعالی عنه پی سمای نسینی زوی عبد الله صاحب عبد ابن عمر هغه اتکاله کې ویلوه او کلی چې وی عمر بقرہ ختم کړ رضی الله انه نو شکرې پتورې او خلاله کړو زې ات کال ویو بلارې دولس کال وی ولي بلارې جوړې زې د بلار نډې ته کړو مقام مرتبہ چوشته عمر زیلانو په زې سکه چا اخو د ابوبکر نه بعد د اومد دیم حستی دا نو تمام صحابه ده نباد. او یادا نوز بالله و مر رزیلانو چر تا جت سڑیو که نا آم. علیف زرانو نزرده آنه ویو پختانو خبره چه وی جبه په نروده دکا نا. نوزا که دولست کاره تیر نا نا. او قرطبیو بی, بی فقه ها فقاحت سره. آیات آیات کې سوچ کول فکر کول داغه احکام مسائل راستل او دا غوژل چې عمر زلالو هو دونه غور فکر قرآن او بقره کې کړی دی چې داغه د دا نهظامي مملکت او د خلافت د استحکام د منظم کې دوه او یو ریفایی ریاست کې دوه وجوم داوا بقره او بقره کې غور دوا نه کړی کی پورا سم نظام چلو دی هغه بل منهج کې غو پورا نظام دی بقاره کې آی وجه اسلاو او زو چېونکی دغه علم کې کم دی کنا نو داغه فقاهت د دا په نسبت کم دی نو کم وخت پی لګی غټ مولا سوچ فکر کوي او ورکوټی مولا کوي نو خمه خبخ هټ مولا ډېر وخت لري اب ډېرې خبرې روبېږي ور کوټی ملاوه د خپل کامل مطابق لکه مسئلے رو ځکه دوله صو اتکاره نو مطلب دا دی چې بقره سره سوبوینو بیا اتیا دولس کال په کار دیوال سمه سره یاد کی او دای اور روایت هم ویل او چې صحابه کرامو کې منکان ايندو سوره البقره فوهو امیر چا سربد بقره اله مناقب امیر جوړو ته فوج امیر د جهاد دا یو کلی لاقی مشر دا دایانو دا, دا دسته مشر اوا هغه سره و چې بقرہ ورتله درمه خبره د سوره بقره هغه اسماء نمونه د دې صورت دا صورتم سورت متکاسرات الاسماء نمونه دی د فاتحه چلیو فاتحین کم دی خوله کشتا بیش میرا گان هده مفسیری مشهور نقل کری مشور نمخ بقره دی بقره ور تا دی وجه وی د روستو دا بنی اسرائیلو دا بقره ابایان دی صورت کشتا او دی تا تسمیه دا سوی جوز پیسم دا کلیگن دا کل پا با جوز بان تسمیه دا, دا کل پا جوز بلنو میں داخل مشہور نم نه سنام القرآن و دوئی سنام دو اوخ دے کپ دوئی کوحان. سنگه چی پا دی اوخ کی اوچت زی دا کو بخکاری دا دا صورتم دا ټول قرآن په نسبت دا اوچت و, و مشتمل صورت تی زمین پا گیڑی روچت تی نو ذکر سنام القرآن بلنو می ذروت القرآن سرا ذلو زروا تل قران زروا مو چت او ویلګي عمره مخکینه مطلب لري ته قران غو چته ایسا سلورم نوم دته سوره تز زهراوي لګمخ حدیث کې زهراوین ال عمران او بقره دوازه زهراوین زهرا زهرا معنی یادې گل ګلونا او یا ماندا राणा राणा والا صورت بنزم نومه صورت المنيره منيره منيره او منوراو چونګه د قیامت پورس د دې صورت بخبل چمکا او राणाي زکه دیتا زهرا او منيره وي والا صورت بل نو مه فسطات القران توا سره فسطات القران دواړه تواي فسطات ویلیکي تا خيمه څنګه چې خيمه په انسان او د د ضرورت پښین وبند حویوی دا انسانان پکې د ضرورت شیان پکې دن نه او په دې ټولو مشتمل یو د په حویوی نو دغ شند د صورت صورت البقره دین اسلام په تمام اهم او مسایل باندې حاوی او مشتمل صورت لکه فسطات فسطت القرانه دنو موندي یو نومي سورت البقره وماوې زه کده بني اسرائيلو د غوا تذکرہ پکې و خپدې کې مقصد د واقعي کې د يهودو پاغا الٰه باندې رد ده ابالته وایو چې د بقره حکم ولې شویو تبصیر مدارک وغيرها تلیکلی وو وایو لي يهو هنا عليه معبودم په دیوان دي د دې هغه معبود ذلیل کول مقصد نو يهو ودوم د عبادت کاو او مشرکين مكکه هم غاو پرستیو د عبادت او سمی کنن این دوانو کشتا دقوه دو عبادت که کنن بلکه دیخو ورده گای معوی کنن ده مور دا. ده این دوان دقوه دو بچی دی خواه مطلب داره او متیازی اسکی ای دا غطت صدران وزیر اعظم مودی مودی نه دی دی سار اغا متیاز و تسرونی سی بیا رای سی ده جحالت. اغس کی سوٹی چه ده پاک او مقدس گنی مسلمانانو کې ما سر ده دیم د خی عبادتو نا کئی قبرو نا باز او آگه که چرتا سخی او چرتا سپی او چرتا خر ای دفن کڑی ده ده عبادت ته دادی حریپور و غیره طرف تا قبر ده کوتا قبر ریدلیم ده کوتا قبر او دارن قبر ده پنجاب کے او چه شا. دا کوتا ستا وی خر دا ای بجبگی دا مجاہدین بدیلار دیردل که دیشی شا سیبدیو مجاہدین و سرخو سامان و لو دا پار خچر و خر و دا ای کنه. اجر تا خر مړشو نو مجاهدين نو طریقه دا چې موږ غسه بینه پرې د خرې په وړې خلکو ته بدوي جوړي نه په چرته خوره واړوله ای خلال التیرشی چې نور صاحبان راځي ته قبر جوړ او سه کی د سخی عبادت دارنګ د دا پیر سه به غوامړه شوي وا هغه دفن کړه او هغه سه کی نو د سخاص خي عبادت و سم جاهلو کشت مکه والا کې مو سورته بقره کې در اصل دس د عبادت په يهودو و اندوانو ايندوانو جاهلو مسلمانانو رات چې دص خاص خې عبادت وا نکوي عبادت مکه والا څنګه کو يو خودو هغه د سامري غمرس پکې روان نه اوته سخواله جوړ کړو کړه ثم التخصم ولا اجله مخه کې والا څنګه عبادت کوو مخه والا دا غو مقدس غناله عبادت طریقې بيداوا کله چې با باران نکید نو د دې غو لکه پورې وي یو خاص قسم وا خو واخه کو پېژنې واخه چاغي عشر او سلعوی دا به روش کولو دی لکه پوری بیورو ترد بیا به اغیطا او رو لگو اغاو خبس وزیدل چکل با دی لکه اوس سوزیده او به سوزی با ورور سید کنه نو دی غوا با ترپک شوروگ او بسوزید نو دیوی دا چکل دا ترپکی وی اوی نا اللہ تداغوار دیره محبوبه دیره بارانو کی چی باران ضرورت ته دو سمده اسی خلق نا پویا بازی خلق باران نکیگی نوی دبابا دقبر نکان روڑه او کویکی غرزره او سو کوی پا قبرون و بوا چوی چی بارانویش دیسه مطلب چینی ده دی کانی یا دو بوا یا خواله بابا محسوس کی نو ابو ای چلک دخل کو باران تا ضروعت تے نو بابا بارانو کی نو زب اللہ منزالی دے د دے دا طریق دا غیو جاہلیت کی د جاہلیت یو اقل من شاعر اپا دے رت کئی تاویل مشکل القرآن او لسان العرب دران اقل کڑے دا واقع او دا غاقل من پوه شاعر ځکه جاہلیت کې بعضی عقلمن خلکوګا نه د دې په غلط او بیرت کاو موحدین هم پکې سسلیریش پوره فطری موحدین پکې موجودو چیو پکې دا زید ابن عمر ابن سعید رضی الله تعالی اوصو سعید ابن عمر ابن سدې نومirano ګړو زید بن عمر بن نوفل دا د عمر زلان هو ماماو او سعید صحابی دی دا د عمر زلان هو او خیره به هغه او خیره چې هغه والو پس راغله وګنا سعید رزي اشره مباشره دی بلار یونو مسده زید بن عمر ابن نوفل دا د جاهلیت موحدو د بپدې شرکیا تورات کو په نظر د غیر الله به رد کو نبی علی السلام وای ما د نبوت نه مخ کی اورز لی دی حین ادمیه وجهه په دې توحید خلقواله مخنیوی نه روانه لا پیغمبر تنبوت نه ماله نو دا د جاهلیت د زمانه موحدین نو سه پکې دا سیاقلمندم هغه شاعر یا الورقه الطیره ورقه یا الورل الطیره کاف د عالم نه نا پدې رات کې او دا قوم ملامت دا کئی دام سجا حالت شروع کرده سخی پسی گی دا غطره واقعو واپسی او ادباران دورولو زریع جوڑا نا پیرت کئی لا در را در رجال ان خواب سعیوهم لا در را در رجال ان خواب سعیوهم یستمترون لدل ازامات بالعشری وی دا ار خلکو اغ سعی او کوشش وی فذله چې دا حادثاله په وخت کې باران په اوشر و خو سره طلب کئ او بیا پېرت کئ اجایلون انت بے قورن مسلعاتن ذریاتلک بین الله والمتری اكم مشرق چې دا کار کو دلی دلیو نو وتوی اجایلون بے قورن مسلعتن آیات دا او مسلع واخر دا گرز زریعتن لگا بین اللہ والمتری دا اللہ و دا باران تر منزر نو مشرکین مکہ که هم داسې د دستخازخی بادتو او یهودو که خو نو صورت البقرورت زکوی اغا صورت چې د یهودو د مشرکینو ده اله رد دی ورکی ده مطلب ده صورت البقر دا خدا اسماو مطالق خبروه ده نفس دعوه ده دی صورت صورت مقصد سده و دعوه سده ده صورت بقره دعوه سلور خبری دی توحید رسالت جہاد انفاق لن توحید دے رسالت دے, دے انفاق دا به اصول پاگا طرف کراشی اصول شاہ تلاروان دی چھتا قرآن مزامین طول سو دی زمون دا از رس پانیز اتا اتا مزامین یو سری مقاسد دی. او دویم ممددد توحید رسالت قیامت و کتاب مقاصد جہاد انفاق تنظیم آداب ممدد قرآن د اس اتوانه مزامین کلا کم کلا زیاد کلا یو راولی د دا صورت دعوتي جوړي فاتحه کې توحید راغسته او بقره کې اتصال راغسته خو پاغ دو د مقاصد او دو د ممددات توحید رسالت مقاسد دی جہاد انفاق ممددد دی. سلور مسلے د دی سورت دعوت. اس بات دا توحید صداقت الرسول یا صدق الرسول او جہاد فی سبیل لا انفاق فی سبیل. لن چهوین بس توحید رسالت جہاد انفاق. دا سلور مسلے د, د, د دی سورت سالور خبره په تفصیل سره بدی صورت کې بیانه بل خبره ربط د صورت مخکې سلام ضربه متعلق بم خبر وصولي کلندرائش چې ضربه ډېر قسم نه دي ضربه قسم نه دي هل تا مونگا تیسیر کلی کلی دی سناسا نو یو رب تی بل رب مانوی دا دو خو عام دی اونو رمشتا عام زمون شوخ دا دو بیانی رب اسمی دی چې د چه د نوم د دنوم سره ربت او بل ربت رب تا د یو صورت داوا د دا بلې داوی سره لګول او درم رب ته مانوي د عام طور چې مونږ وایو د دې کې دا دی نو د کې دی دې طرف ته مانوي رب کی اسمیا رب ته نامی دا زمون ب شیخو کې د شیخ القران غلام الله خان رحم الله انداز جواهر کش او یا شیخ عبدالسلام صاحب رحم الله خپل در المنظومات کې چلو لے دویم کسم رب تو دعوی دوی دعوی دبلی سر رب تو دعوی بے دعوی دیو سورت بل دعوی بلی سورت دعوی سر لگو دا دا نیلوی سی برحم اللہ ترز دے داغ دا دعو دا دعو سر رب تونا اشتا دا بایم مستقل کتابم او ڈاکٹر سی رضی الاسلام حنیف سی فاتح باندی کتاب لی کلی ده نو اغیر پکرانا کل کڑی زمون مخ کنه بیاز چه و ورکوٹه نائی که ما خیر کلی کلی ورکوٹه بیاز و سغنی وزا غٹته سول ستری ده مخ که ورکوٹه اغیر که اخیر بو بارحال دگت دا دعوی دا دا دا دا سر رابد او دره ما نوی ده دا آم مزمون چی مزمون سر لیکی دا اسمیرا بد د یو صورتونو وایو ادا قولو کولو وقال الله في ال في سوره الفاتحه وقولوا نعبد و اياك ايا نستعين لا نعبد البقره كما فعل اليهود ولا نعبد ال عمران كما عبدتهم النصارى د س عمران نهپور شو بیا به نور و سره پاته کې لوې داسې وایخوااص بعدت به کوو د بل چا به نه کو د او خاصې بعدت به هم نه کو ل کې ی چې کوو د عالی عمران به نه کو لکه ساار وچ ان مع نوره تونونه بیا ډیې کې؟ ام بشیوخو کې د ټولو نو اگدر بطنو زیاد بشیخ کابلگرام مه پده غټو صورتونو کې پچاس پچاس رب ده اختبا هاو دا بوا چې دونه غنتی کاپی اسا هاوار کوٹی غنتی نی بورا کابیم نه دونه مو دب ده کسی لی کلی امی او رضا سی کلوکلو مه چی دا سی دی وا دیخوا آیات او مخیط آیات آیات ہوئی بس خو ارزال چه با که ناسنو دا آغا نبه نبه انداز که استمباد دا ربت کام مزا دا خلاصاوا دا ربتونو باکه ربت نو آیات دلتا مثلا دلتا اهدن سراط و المستقیم نو دیخوا زالی کل کتاب مثلا دا سی نو پچاس ساٹ ربتونو مکل از شوق زوک کرا غیل اگیا نزیات ربطنا <خخم> غی نکڑی ما خلاصہ د همدقه سپراته وخرتن مليای کی ما تقریبا د غټو صورتونو 30 30 25 25 ربطونه لیکلونه خو زبر حال لا غین یو سودل توسوایو لن او سم معلومه صورت فاتحه کیوه الحمدللہ سم مطلب دولوهیت تمام صفاتنا سربو سرب الله الذي نو سوره البقره کې د دغه لو هيت صفاتونو وضاحت کړی دی د دغه صفاتونو وضاحت د خالقیت او د رغبیت او د مالکیت او د اسماء الحسنا ال تدلو هيت صفاتونه ذکرو دلته تفصیل وضاحت یا مخی کی صورت کی ویلیو الرحمان الرحیم عام او مہربانی نو ندی صورت کې دا الله دا عام مہربانی او دا خاص مہربانی نموني ذکر کړی عام مہربانی په بنو اسرایلو نبوت او انبیائو کتابونه ورکړل او خاص مہربانی په بنو اسماعیلو قسم هروبانی په دې کړنبورته ختم کا اخری کتابي ورک نو په بنی اسرایلو چې کمنامات دي داد الله دا عام رحمت مظهر ده او په بنو اسماعيلو یعنی محمد رسول الله دا په امت چي دي داد الله دا خاصو رحمتو مظهر ده يا فاتحه کی ولي او مالک یوم الدین اثبات د قیامت نو دي سورته بقره کې د اسبات د قیامت د پارا د باس بدل موت پینځ پیش نشکې چې باس بدل موت وی پینځ نمونه هغه چې دنیا کې ملی جم دی شوی دی د باس بدل موت د بار نمونه اید. یا فاتحه کې ویلو ای کنعبدو لند عبادت تذکروا خاص ته عبادت وکو نو دې سوره بقره کې با په عبادت باندې حکم دی یا يوحناس و بدو ربكم عبادت حکم یا مخ کوي ايا كنستعين د استعانت ذکرو دې صورت کې د استعانت طریقه خي استعانت بسنګ کوي الله تعالی یو ستاینه به صبر او صلاة دا سي استيانت عبادت وکيه صبر او صلاة سر به سيان د غاړي مدد غاړي يا سورت فاتحه کې درخواستو يه د نصرات المستقيم سورت بقره کې د دي اجابت ته قبلي دلي دا سراط مستقيم غوسته او بندا هغه سراط المستقيم زالک الكتاب داره بفي یا سورت الفاتحه کې د دریو ډلو ذکر او اجمالاً مون مون له مغزوبون له زوالین نو دلته دا دریو ډلو تفصيل تبسیل تفصيلي احوال او صفات بیاني کې د بقرې ابتدا کې دا سينورم ډیر دی امتیازات او خصوصیت د صورت امتیازات دې ته میزات همته امتیازات همته او خصوصیات همته دا صورت د دې صورت نه جدا کی لکه کوزه بقره ال عمران غټ سورته دې مزامین مې او پس دین به جدا کیږي امیزات یې سری خصوصیات نو دا امتیازات هم بیا دغه څنګه ګړنی هو پایکی یو دا صورت ممتاز ده په تبسیلی احوال د بنی اسرایلو دلته چې څونه تفصیلی دی بل زیات سي نشته امتیاز یې را پنځه واقعیات چې دنیا کې الله مرجم نکړي اغه یا تو نه ځان سره نوٹ 56 واقعیات دریت تر آیات دویم واقعہ در احمد دو سو دریالیس ورپسی دو سو انسٹ ورپسی سو دا واقعات دی. دارنگ بل خصوصیت ذکر د تحویل القبلہ قبلہ بدلش ہے اے ذکر دی صورت کی دارنګ صورت کې د جهاد مبادیزه کرښوی دي قبل الجihad جهاد نمرک بسکه کم تیارې وکی هغه مبادیزه د جهاد دی صورت کې دا څنګه صورت ارشه او اصل ترتیب سره پیش کایي دارنګ صورت کې ذکر د شرایط د توبې د مولا ده هیله د اصحاب ثبت ذکر ده دا. دارنګ ذکر د دا واقید ابراهيم عليه السلام لسلامت العمر درې امور د پاړه ذکر د لته وي درې مقاصد مقام د صحابه کرام په دې صورت کې چې د معیار ایمان ده صحابه کرام درنګ قباحتون قباحتونه د يهودو د پخوانو موجوده او ابن او جدن او موجوده نه بلارني مراد کله چې قران نازلیدې دې نورم ډیر دي دی خو فتو لزیز کې شاب د لزیز لی کوي چې دا صورتت په کې قثرت د احاکامې فقی د مستبت هغه احکام چې د قرآ نه مستبت شوی د احکام نصوره بقره کې تقریبا 500 سو ودې بقرې نه 500 غټ و اړ فقې مسئلے مسنبت دي دې خصوصیت او ابن العربی او قرطبی لیکلی دی. تفسیر قرطبی او ابن العربی احکام القرآن و ابن العربی مفسر ده ال فلامس او ابن عربی صوفی دے تا جدہ جدہ دے فرق پا لفلام وغیرہ لفلام سرکی ابن عربي صوفی مشهور فسوس الحکمی لکلے دے وحدت الوجود قائلو دا حلول قید اموا او جدہ او ابن العربی مالیکی دے تبصیر لکلے دے احکام القرآن احکام القرآن ده ابن العربیم ده احکام القرآن ده جساسم ده جساس متذیلی ده حنفی ده ابا مونگا علوم القرآن کے بیدا خایو مفسرین سوک سده خو ابن العربی لی کلی قرطبیم لی کلی چه دادا سورت سور فیها الف امرن و الف نحین والف حكمن والف خبرن دغه سي کمالي صورت فيها الف امر زر اوامر دي وركي الف نهي زر نهي دي وركي الف حكمن زر حكمونه والف خبرن او زر اخبار دي وركي دغه سي کمال نه بل صورت نشټ زه نورم ډير دي دی بسکه مه بورو وایو تقسیم د صورت څنګه چې د صورت مقصد او داوه سلور خبري دا رنګ د صورت مشتمل په سلوري سو سلوري سیم اول یې ساده 1 آیات نه چین بوره داول یې ساده او پدې کې دا اول داوے ذکر دے توحید اس بات دا توحید چین میں آتا پور یعنی قل من کانا عدو و لی پور چین میں بانے ختم اشی واللہ واسیرون میتا اعملون پدی کی توحید دویمی صدا ستنمی آیت ایک سو چیت تر پورے ہیں ایک سو سی پارے ایک سو چیت تر ان اللزین اختلو فی الكتاب لفی شقاق امبائیت دا دویم ایسا و پدی کے بیان دا رسالت اس بات در رسالت یا صداقت الرسول یا صدق الرسول او در امیسا بیا دا ایک سو ستترنا شروش دا چلی گی در امیسی پارے رکو پورے آیت نمبر دو 53 پدې کې جهاد په سبيل الله او سلورم بیا 254 اخر ابوري دې کې بیان د انفاق په سبيل الله الله په لار کې مال لا کول سلور اجزو د دعویو سلور حیسیش ترتیب پکیو سدا دے طرف تراب نواغا تراب پدی احسو دعوو ترتیب دیں توحیدو مانے کم چو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روڑے دیں سوگ دا توحید رسالت نمانی جہاد و سراو کی جہاد سنکی کی مال لگو لگا ری او یاد دے ترپائی مالو لاګا وای زکه جهاد وکولواړي ولی رسول الله علیه گلی نه مني رسول دنیا ته سرول دي توحید ودی طریقو ورګه دایو ربد دا خو د سورته بقره خلاصہ شو شپغو خبر وي دیکه یو خلاصہ بل مشتا یوه خدای شیندی سے وکناغه داوسو خلافت کبرا زموند شیخوم پکې په دې بل منهج کې مخالفت چلوړې خو بل انداز شیخ عبدالسلام صاحب ایبراهيم الله اوې د دې صورت مرصد خلافت ته اموې خلافت توحید هم دیغه اموې توحید رسالت خدایو مې په دې طریقې خلاصو ویلره اول شلو آیاتونو کې ا دعوتو ال او ال کتاب داغه کتاب انقلاب ده بیا 21 نا 29 ذکر د مقصد القرءان یعنی مساله د انقلاب توحید بیا د 30 نه تر 39 سپورې اقامت الخلافا خلافت د سنگقامي انی جالوکا نا سره انی جالون فل ارضی خلیف اقامت الخلافت سلا پارا للتنفيذ هاذ المقصد د توحید نه ده د توحید دے مقصد د پارا خلافت قائمول سره دا اوصاف د خلیفه او حقوق د خلیفه هم دا 39 پورې وچې بیا د 40 نه 48 پورې ذکر د بنی اسرائیلو دے ولی وجداه لانهم لانه استخلفهم اولا الادیه والخلفه جوړ کړو خلافت کاری دي تا واره کړو خسره د ازباب د بقا د خلافت چې خلافت باقی پسه پاتې کیږي هغه ازباب په مسر کی ذکر کیږي بیا د 49 نه 61 پورې ذکر د نصرت من الله بن نعامه خاصه خاص نعمتونه ذکر کئ او د دا داد نصرت تذکر کئ خلافت قائم شو نو د الله نصرت راج او بیا 63 آیاتنا 62 63 ذکر د اسباب د انتقال الخلافت بن اسرایلونه خلافت څنګه منتقل شو بن یسماعیل ناغی د دی بنی اسرائیلو خباستو نبیان کری دا دا دا پکرالل نا اهلشو اللہ تی خلافت واش یعنی انتقال د خلافت من بنی اسرائیل الی بنی اسمایل او بیا دا آیت نمبر ایک تر ستترنا ترخیر بورے کې ذکر د نظام خلافت تبسیلن خلافت د نظام تفصیلی خاکې خو عی دا که نه کې تازیی وله خللاقدي او ت منزل دیو، مدنی دی او سیاستې مدننی دي سره د جهات بایان دی دکه جات د رس د خلافت د حفاظت دپاره دی د مجااهیننو تس کره په کې د. دین فخر ذکر پکې ده ځکه خلافت دینه بغیر نه چلي او اخر کې بیا عام سال آداب او اختتام به دعا ده په دې طریقه سردا خلافت هم پکې چلي دی به بل تر تر سره کوما شروع یو سال خدا لن پدې طریقه مو دې طریقې سردا د صورتې بقره خلاصا شو داول ایسا چین می آیاتونو بوری دا حیث بیا پا سلور و بابونو مشتمل را داولی حیث بیا سلور بابا را بابا سلور سبق سلور سبقونی اول شلی آیاتونو بطور تمہید شلی آیاتونو کی تمہید دے اکیس نا انتالیس پوری توحید خطاب عام او دعوت توحید او بیا دا چالیس آیادنا تر آیت نمبر آر تالیس دا خطاب خاص بنی اسرائیلو تا خود دویلم دعوت ورکی علی توحید ار باپ کی چیسی لئے بابیا ہوئیو چھے باب ترہ رسو خو سلورم بابیا دادا انچاس حیاتنا ترچین میں پورے ہیں دادی اسی خط میں دو پورے دا سلورم باب دے او پدے کے شپگ انواد خطابات بنیسر بنیسر سره مخاطبہ مکالمی دی بنیسر سره اللہ مکالمی که دا خو د اولي سه څلور باب او هر باب تفصیل به بیا هر باب په ابتدا کې راځي چې سړي پکې رازوس د اولي اول باب دا. اول هيڅه کې توحید او خدای اورانه هيڅه کې تمهید ده توحید ودويم باب نه شروع یعنی د دې اصل مقصد توحید د دويم باب 21 یاد نشورو کی یا یوحنا صوب دو ربکو دا ولي په کارو کم مقصد د دې چې د اغې نه شروع شوي نه نور د اغې نه شروع شي ست مهیداتي دی ولت تمهید ولې راوړو وجه داوا چې مساله د توحید بیانول او منل او دا توحید بیا د قران په طرز او منهج توحید څرنګه بیانې خود توحید دا قران په منهج بیانول قرآنی توحید بیانول د قران په منهج د قران په طرز توحید ویندا ډیر ګران کار دی دا ګران دی انداز اچا کار ام نه او دغه غوري فرق دی د نور و خلق او زمو شي او خوږی نور خلق بم توحید کای توحید توحید خو زموږ او د نور و خلق او توحید کې فرق دا دی چې زموږ توحید الا منهج القران نه قران په منهج قران چې کوم توحید او کوم انداز بیان کړي نو دا ګرنګاری بیانو لیم گران دی منو نو د شل آیاتون آول بطور تمہید دے بطور ٹریننگ دے نو د شل ابتدائی آیاتونو تمہید کے بار یو دا قرآن عاظمت او دعوت ذکر کی زالک الکتاب الارعب فیہ حدل المتقین تا سد عظمت دا او دعوت الالقرآن داوله قرآن دا دعوت ورک چه دا توحید بیانه نو دا قرآن نو بی بیانه قرآنی توحید توحید دا پار قرآن ضروری ده او دویم خبر پا تاثیر القرآن دا قرآن سر چا او نو الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقنا ينفقون والذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون نتاثیر القرآن چومانه نو دا قرآن په هغه کې دا صفات پیدا او دام م تاثیر دی خو برعکس اوس شاونمنه نو ان الذين كفروا سواء عليهم اانذرتمهم ام لم تنذرهم زيدي كافري يا ومن الناس يقول امنا بالله وباليوم الاخر وما هم بمؤمنين منافق دو پړت دغه د تاثیر بیان درې ډلې یعنی قرآن چې بیان شي نو خلق درې ډلې کیږي منون کی منون کیو منافقان نو دو خبره شي دا عظمت د قران دعوت تاثیر او دعوت ال تاثیر ال او درېمه خبره دو مثالونه تو مثالونه بیانای د دې درو ډلو د اخیری دو ډلو د وضاحت د پار نه درې خبره تمهید کښ عظمت تاثیر امثال په زادري خبري دی تمهید نو یو خدې دپاره ته ید پیش کوي چې دا هید با د قرآ په منهچ ځ کلل کتاب نه به دا پیش کې او بل د تو هید او قرآ چې بیاانیږي نو ډلی جوړي نو ډلی پجنګلو په کار ده قرآ سره تو ه سره خلک ډلی کې لکه صورتې ا... ا... نمل آیت نمبر 45 التا د پیغمبر بیان کړي پیغمبر مسله بیان کړي وو غوره پیغمبر مسله بیان کړه د توحید د توحید د مسلې نه بعد خلق ڈلیشوی سورلس مسی پارا التوی آیت نمبر پینتالیس سورت نمل نورلس مسی پارا وَلَقَدْ اَرْسَلْنَاِ الٰى سَمُودَ آخَاہُمْ صَالِحَا یقیناً مُنگا سَمُودِيانُتَا داغی رور خامی صالح علیہ السلام را لے او, او اغو و طویلی اچانے بدللہ بندگی خاص د یو اللہ خوئے خازن مانا تکڑے دا اے انے بدللہ اے وحدو و لا تشرکو بی شیعہ دا مسئلے بتاوکم اللہ واحد لا شرکو گانے او بدللہ دا مانا نفا ایزاون فریقان اختسیمون د پیغمبر د توحید بیان خلین وطلو فا ایزا چه ناسا پا دا قوم و خلق فریقان اختسیمون دو دلش و چه خپل منس که جنگی ده دل جوڑش اگر توحید سرسکی دل جوڑی وسم بازی وی ملوی چه تا سو پنچ پیریان چر تراشه گا نا کلیتا او دا درسونه شورو که نو خلک دوڑا لے که ویدا مونگ نکو دا قرآن بیویی توحیدی که نا فیضا هم او کتب اجازتاسو گونه دا نو بیا خو بیا دا صالح علیہ السلام گونهی نو نوزو باللہ نا توحید مسئلہ دا اسے دا چه دا بیانی هم فریقان دوڑا لی با جوڑی گی توحید سر دلی جوڑی بیان سا نو دا نادا توحید نقصان نه ده مخاطب نقصان نه زدی دینه منی نه جګړه باندې دا داد قرآن نقصان نه ده چې قرآن بیان شي خلق دوړلی شي دا د د نقصان نه زدی دینه منی نقصان ده در بعضه شی طاقت تورو ډیر خشه وی هولیکن په باز را سړای شي او باز په تکلیف شي کورنی سوچ وړی خشه ده کبد شه خشه خدای وسړی ټیوی وغته دی ورواړول ها کار دی ولا وک نو زاده نقصان دی ک دی بم... نا جوړه بیمار نا جوړه ک ده نا جوړه دی, دی. دغسه. خو خشه دغه سه قران هو اعلی شه ده دادا چوس شا کې لیاقت قابلیت زیشتا چه ویخلی اونسو که رو غرزنی واپس پیزا هم فریقان دو دلی جوڑی نا تبک پزور نجوڑی چه ورکا کلی نجوڑی تا ورکا زم دو دلی کوم نا چه جوڑ خو خبره دا خو لکا دادا یا فیتری خبره چه جوڑی گی با. و بازی نیم پکی داسی میکنه پا خبره نی پوی ناوی چه نزو خب خام خا دو دلی کوم نم پا پزور و کشوین و وزدابا ده خلکو نوخسان یو مرگره ده قرآن درسونه کهی مشاره ده اما توی تو دیر مخی خبره تا سنگ درس که سنگ درس کن چې ده سازان نمسیج ده نه وی نکنا. رد پا کله کلشو رو رد کنه <تصفح> مطلب داد دا چه قرآن بسیرف رد د پاره <تصفح> رد ده پاره نده ده اصلا ده پاره ده چه رد پا که راغ رازی با. ما اوتاوید نو که نه؟ نو وللا سترغیب ورکو ول د قران سره خلق ناشناکو آشناکو او بیا د غینه بعد که توحید مسلم بیان وسی ډاریک نسلو لري نه پر تاوی ګو را تاوی نو چې په مزه بیا وای وینه مळा زخپ فاتحه ک خلق تختوم ځینځبته هک خلق او تخته په زور ونه تخته وې او کو وت تختیدل وت تختل بیا لخوا بزور باندې تختیدانه اپوید دغه حکومت نه خلاف او چې توحید بیان شونه د پیغمبر صالح علی السلام نه بخ اخلاقو والا سونکو نه خانداز والا بو نه خو خلکو کې چلونو پیغام فریقان ډډلې بشي چې دل شوي بیا په مخبه کېږي ولن پخپل و نه ډلې کې تختې و نه قرآن در تختولو د بار نه نه قرآن سره د پاره جوړ د پااره خلک جوړ غواړی دی سر کمبد بخته جوړهوي د نه دی جوړهېږي خلکه ته جوړهقرران دغې د پااره د چې دی سره خلک جوړه وک چېې مد د قرآ نه او مخکې میریو زمونږ د د شی زمونږ د وله ما د درسونو درو مقصد مخد سر د اصللا زیات پلو اصلسلام دا خو د دورې تفسیرو کې مونږه بازینې ملمی خبره به امریکا خبر ام خیال اسلاح او عامه توخیلی خبرې مختمی کو. خیالنی؟ بس هي اسلام مقصد هغه ټیکي وایچې دی عقیده عمل اخلاق معاشره په درست شي. نو مقصد زموږ د درسونو سي اصلي اسلام مقصد. نو اسلام بدار چا کوي بس چې سوکرای شي کې نه او چې مطبخت او بزي قباله حل قران سوي فایزا هم سیمون. فريقان یختسیمون. نو تو فریقان نه دي درېډلش. اصل کې یو منون کې او دویم نه مونون کې خو هغه نه مونون کې دوه قسمي بیا کنه یو ښکارا کافر او بل پټي منافق او زدي کافر دغه کفرېقان د دې د لپاره او قرآن به بیانه توحید به بیانه خلق بدل کیږي نو هغه ډلیو پہچانا دوه څوک دو دشمن څوک یعنی مطلب دا چې د قرآن او د قرآن بیانونو کې به ودنی ویخبې از نصر ایلان دی کڑیو برا نگوری تب برم گوری تب ماحولم گوری خلق سکی سنکی زما خلاب سکی جوڑیگی منصوبی جوڑی ویخ بی خدا قرآن بینو پی بودنی ابا ویخی نو زکیو خول دری ڈلی بی دی پی جنگلو پکار نو د منون کو صفات اخول د زدیان اخول او د منافقان اخول او دا منافق پکه ډیر خوول دا, دا لستونی مار دا جندلی دی تا مرگره دا زر پیجن دري کیږي د ځان دمر غره وی نو د پی ګلو لگا ګراني دنه خې ډیر خوځه چې یو نی په بلا په بلا ني بلا بلا خیر بو پیجن دري شیخ کارا بش نو زکه دا نډلو بیان وک دا د دې تمهید خلاصه شو دري خبره عظمت د قران دعوت ال تاثیر د قران او امثاله بس اس الف لام میم ذالک الکتاب الاریب فیہ هدل للمتقین پدې کې عظمت د قرآن او دعوت ال القران سره دا صفات ثلاثه د قران د قران درې صفات قران عظمت بیانې خو درې صفات او سره ذکر کین یو الکتاب دویم لاریب فی دویم در ایم حدن در صفت قرآن دا سی عظیم و شان کتاب دے چھیو صفت دے الکتاب دویم لاریب ارا خبر ہے الکتاب مادم؟ الکتاب الكامل الکتاب منا؟ الکتاب الكامل او لاریب ارا خبر ہے یقینی دا تکانی کر خدا حدن عظیم شان حدایت در ایم قران غلډیر صفات میرا جمع کاوه تاسو موږه بس ډیر تعداد نه راړو د ضرورت غ راړو کنه پنځشویر کې متری بیا راغونډي نو هغه د قران سمرا او صاف دي اټول کا رجبه دې درو تکي مامي بقره بنیادی اصولي صورت دا اړه خبر اسه کوي اصولي بنیادی خاين اصل صفات دا دری دي څه یا چې څو د قران قران کې ذکر شوي دي یا به د قران د کاملیت سره تعلق لري یا به د یقینیت سره تعلق لري او یا به د هدايت سره تعلق لري نظر که بیا الت پاهر انداز او پهر لفظ سره ذکر ده خو چې سوچ پکې کین نو یا به د قران کامليتي یا به د قران یقیني کې د او یا به د قران هدايت د بنیادی دری سے پات نور ټول دے تسکی گی رجع کی گی نور دلتے بنیادی دری سے پاتو گی الکتاب لارے باو حدن دا دے اول دری آتنو کے دری سے پاتی خدا علف لامیمم عظمت سره تعلق لری دے مظمتو لوی دا کنا علف لامیم اما مانا خدا دے حروب و مطلب یا اللہ پوئی گی دا سی کومالی کتاب ده شوره د الف لام نشه نو دام دا د عظمت او لوی خبره ا <تصفح> الف لام میم متعلق خبره ده دت حروف مقطعات ویلکی حروف مقطعات دا حروف مقطعات د قران پاک د 29 سورته نو په سر کې راغلي 29 سورته استعمال بي ادا سره چیکلا مفرد راځي قاف کله سره بنون کله دو په ي حاميم کله دري الف او کله زیاد د ټولو نه حروفی حروفکم دي چې راغلي کاف با عين صاد بیوز ایک گھنر آگلی لیتا حروف مقطعات وی مقطعات و مقطعات و لی وی دو یا خدا دا چه دے مقطعات و تا مقطعات و لی کی حرفا مقطعات و لی وردو قد و علم قد قد الله هو علمها عمن سوا هو مقطعات وتزکی و قد تعالی هو علمها د دې علم الله قط کړه د امن سوا هو د ځان نه سوا بلچ د دې لمي چاله نه نه ورک ده کته مقطعات و د دې علم قط شوه د مخلوق او به تفصیل کړئ او یا مقطعات وتزکی و چې دا منقطعن اما من قبلها وعما قبلها بعدها دا دما قبل او ما بعد نه جدا جدا دي قطر قطر دا حروف منقطعن اما قبلها وعما بعدها دا هر هر د مخک ما قبل او ما بعد نه سي جدا دي په وینا کې جدا دي وګوره لیکل څنګه ده چې سړې و د ګورې نو سخت کاری علم علم نه سبه الف لام میم ذکا مقطعات جدا جدا ویل کیږي یا د علم منقطه شوي دي د مخلوق نو زک دې ته حروف مقطعات دې کې بیا یو باست چې دا حروف مقطعات د دې په معنا مطلب سو پوي کیږي کنه پوي کیږي او گدباس تے پدیک دا مقطعات علوم القرآن والا په باس کړي مفسیرین و پی کڑی دا جگڑا اصل د قرآن د یو آیات نه جوړه شوی دا اختلاف سورت علمران او گو رہے سورت علمران ابتدای آیاتونو کې آیت نمبر 7 هو الزی انزل علیکل کتاب منه آیات محکمات هن ام الکتاب واخر متشابهات الله غزاد ته کتاب نازل کړلې همنه بازی ده دین آیاتون محکماتون آیاتون دی محکمو هن امو الكتاب دا اصل ده کتاب واخر متشابهات و نور متشابهات تی اخوال تبی امانکو خدا محکمات ستویلی کی محکمات ویلی کی ظاہر الدلالت علال مراد تا ظاہر الدلالت یا ما یحتملو وجحا واحدا بس یو مطلبی او متشابهات ویلی کی گی غیر و ظاہر دلالت علال مراد غیر و ظاہر دلالت علال مراد فا مراد بانده ظاہر نده یا ما یحتملو وجوحا احتمال لڑیر وجوحو پکی اوز داد وکس ما یا تو د دا متشابهات اختلاف دا و چې دا حروف مقطعات تمتشابهات ندي کوي چا چې و دا دا متشابهات ندي نو بس بیا و ما یا لمطویلو الا الله بل سو بی بیا نه پوي کی نو چا رائے دغش جمهور دا وایي اکثر علما چې متشابهات تی او د د په ماه مقصد والله پوهږي نه زه هغوی تسییرونو کیکې دي والله هو عالمو ب مرادي الله د دو حروف په ماه مقصد په خپله پوهږ چا چې متشابهاتو نهې ګړ یا بیا په نور پوهږي او چا چې متشابهات نه ګړلیدي خو متشابهاتو باره کې وي چې متشابهاتو بل پوه دی شي او د د ای نه. جفام الذين في <تصفيق> قلوب انزاؤا فيتبعون ما تشابه من ابتغاء فتنه وابتغاء تاويل وما يعلم تاويله الا الله متشابهات ما انسكن به التوقفوا والراسخون في العلم مخبانيات داسوا وما يعلم تاويله الا الله الراسخون في العلم متشابهات ما نعلم بويكي في العلم بويكي راسي خپل نه لسم چې دا د بیا وایو دین اختلافش نو بس غرد وقولش متشابهات په معنا سوق نه پويږي حروف مقطعات هم د سن دي متشابهات هم دي پایه کې اقوال دي بیا په دې ولني قول د صدیق اکبر رضی الله تعالی عنہ نقل کړي او لکل کتاب سر و سر الله په قران فواتح السور لکل کتاب سر دار کتاب صدر اس خبري کوڈ ورډز وی کنه کوڈ ورډز کوڈ خفیہ نه موبایل باندې کوڈو لپ ټاپ باندې کوڈو کوڈ نه خاص موريان تارې باندېږي ګنه ساتھ کوڈ ورډز یعنی خفیہ واټس الفاظ چبل چا چاتنی معلوم دبل یو کوډ ورکړی بل څوک نشي کولاوه نو ستاسو کوډ وې <تصفح> او د الله بې ته حروف مقطعات د الله سری کوډ ورډز دي کنه کوډ ورډز دي د الله ځکه ابوبکر صدیق رضی الله عنه وی لکل سر ورو سر الله فالقرانه فواتح السور د الله سر او راز ب قرآن کی د صورتونو د ابتدار الف لام میم ک لا ح میم قاف دا امام شعبی بزرگ ده او سر الله تعالی فلا تطلبوه دا د الله راز دې پسی کې غما بس الله ته پرې رہے روح المانیو کبیر د اقوال را نقل کړي تفسیر المانی تفسیر کبیر نو سید دا خدای جمهور رائے دا او ودی یو سوال پیدا جی چې ها قران کې داسې مشته چې خلک بینه بووی قرآن خدای هدایت او د نظام او د عمل کتابو نو پکې داسې ولي دي چې مون بینه بوویو فایده بیا شوه وای ټیک دا, دا معلوم المراد ندی خو معلوم الحکمت دی معلوم المراد ندی معلوم الحکمت دی که مته نه شت کنه ټولو نه خلوی خبر ادا دا فائدہ ادا چې کته په پویږ کنه په ییمان پرولا لستله بایسه اجر او ثواب او دا د امر کې چې روز دوبوی یومینون بالغیر نو یومینون بالغیر سی خدا غی کنه چې کپویږ کپن په ییږه بس د الله کتاب دا اللہ دے دا الله الفاظي زمو په ایمان نه به تعلم پکې را امتحان ایمان رواني کنا ایمان بالغیر بلاری کنا لري ابتلاء امتحان او ور سرا ور سرا دام دا چه عالم لم ترغیب ده او جاهل نه ابي علم لم ترغيب به علم توي مړه قراني زده کئ الف لام م پالب باتام نه پويږي ځان پويکا او عالم کې عجيزي پیدا کيسه نه چي چرتا د علم د وجنا د سه تکبر او نکي لویونه کې نه نه ستاب مل سي علم الالف لام باتا نه پوي دغه جيزي پیدا ادا کې اغله ترغيب ورک دغره چیلنجم ده کفارو دا او دایي د قران اعجاز ايتوي دا قران د الله کتاب دی او که تاسوه دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زان نا جوڑ کرده دی نو تکڑشه تاسم جوڑ که که نا زکا دا قرآن سا دا بلی جبینا نده جوڑ الف لا میم دا اغا حروفو تحجی دی چه ستاسو عربیم دا دا غی حروفو تحجیو نا جوڑ دا قرآن هم دینا جوڑ دی ناغا حروف تحجیو شید اغا حروف تحجی دی, دی چه قرآن تی جوڑ دے اغه حروف تهجیل چتا سو په کلام غوې نو جوړې ټکرش ہے جا اسمنه دا سينورم ډېرې فائدیه او حکمتونه دي هو دا مصرا چې څنګه دې احکامو کې دوکه سه احکامي نو داران په دې قران کې او الفاظو کې دوه قسمه کړه سونا عمال شرعیه دی دو قسمه یو احکام مغدی چې غی حکمت او علت معلومی منتا حکمت علتا معلوم دیو کهوه خو دویم قسم عمال شرعیه آغدی چې دعا حکمت و علت منتا ام نی معلوم خو بیم منتا مغموری کهوه لکه مثلا منز دی خیر خیرات زکاة د دې حکمت او علت معلوم دي من زاله تعظیم او الله تعجیز دي ښکارا خبره او زکاعت غریب مسكين سره تاونده وګوره اقل کې راځي وریک انس احکام د اسیری چې دا, دا غیر علت سمج کې ناراضي خو بس الله حکم کړي نه هڅه مقو ګور کنه صحیح بین صفاول مروه عرافات تلال شاه مینا تلال شاه مزلفی تلالش شا. الکه په دې ډاګونو میدانونو کې مسله ګرځي سو حکمت ظایر کې زین کې نه نو چې څنګه احکام د شریعت دوه قسم دي یو چې حکمت او علت معلوم ده دوه مغا چې حکمت علت یې نه معلومه او دواړو مونګ مامور او عمل وکاو نو دارنګ الفاظ شریعت یعنی د قران هم دوه قسم دي یو معلوم المراد دی او دیم غیر معلوم المراد دی بس هغه معلوم المراد بمنه او غیر معلوم المراد بمنه څنګه چې ته غېږی نو بهر حال دا حروف متقات م... آ... حروف د متشابهاتونه او دا غیر معلوم المراد دی بس څنګه چې افعال کی غیر معلوم ملحکمت دی دا خو یو رائے وا دوی دو مرائی پا کداو چینا ددی پا مانا باندی پوی راسی خون پیلیلم ما سار واقع ویلی بکن چی شیخ القرآن رحم اللہ وی ما از رس سیب تووی چی مقتعاتو پا مطلب سو پوی گی آو. ما وی آو مای لکا سوک وی شا سیب وی مای تاوی آو مونگتی وی حال دا دوی مرائی دا یا دمتشابهاتو نه دیناو که دینو او متشابهاتو باندې راسخون په لملم بويږي خو بده ځان پوي لوغاري اصل رائے د جمهور او دا چې والله علمو بمورادي بے سالک دا د څارای چې دا چې پويږي نو یا ساته د بی د تعویلی معنی ذکر کړي د تعویلی تبصيرنی تعویل او تبصير کی فرضه دا مولومو القران کې وای دا تفسیر نه دی دا کوم چولو علماء ویلي بلکې دا سره تعویل امکاني معنی دی اې کی د دا مطلبی دا مطلب نشه نو چې تعویلی دی دا امکانی دی او دا تعویلی دی تعویلو تفسیر باندې به با تفصیل راځي نو څنګه سوچې تعویلی ما نو وانه دي نه په کده اقوال شي نصو کوئی داد دا الله اسماء ته اشاره ده الف الله لام لطيف م مجيد اسماء ده الله ايته یا يا سمذامين ته اشاره مزاميني لك الف ده علانا غستې شوه ده لام ده جبريل ناغستې شوه ده م د محمد صلی الله علیه وسلم نه غسه نو الله انزل بالواسطه جبريل علی محمد ذالک الكتاب یعنی مطلب شوک الله د جیبریل په واسطه په محمد رسول الله صلی وسلم د کتاب را لې غلې یا الف الشعرى اول اولام الشعرى د لازم تا او می مشاره ده مسلم یا مؤمن ته نو مطلب دا ده چې اول لازم علی المسلم ذلک الكتاب په مسلمان به اول لازم دی چې د دې کتاب نزان خبر کی چا دا شنوور مزامین ته اشاره کړی ده بهر حال یا چا دا ویلی دی چې الف اشاره ده انتا او لام هغه څه شوی ده الله نا اومیم غسه شوه د عالمونه نو داسې شي الف لام میم ان الله عالم زپویګم الله سارم بګې بلم ویریوا شا سیباله یو چاله اشاره سره دا غیب الغیب تا لام مخصوص و تا. او متعین شیتا او میم سمادی اشیاء تا نو سم اغا غیب الغیبنا نازل شوه نور و تجلیات با یو متعین شکل اختیار کی او د دنیا تمام مادی فرسودن زامون بختم کی زالیک الکیتاب او یا اب جدو تا وا علف یو لام بیس و میم تیسے کتر سال با زالیک کتاب دا با دنیا غالی بین بارحال دا سگن. اقوال نو بس یادا مخففات تی سمطلب دا غچا پا قول چاہ گئی اصنا سے امکانی معنی ہوئی مخففات مخففات پی جنے مدا مخففات مقطعات مخففات مخففات پی جنے انگلیش کے مطلب سے ہوئی ابرویشن ابرویشن تا ماسٹر آف آرس تنظیمونو نمون خلقی خیم سو این ٹی ایس نا پا خوازمونو جوان توی دو سنن ایشاد آئی آئی ٹی ایس ٹھیک دا جی ٹھیک کیوں پلان وغیرہ بس خلق سوئی نو نو مخپلیگ دی نو مخپلیگ دی نو مخپلیگ دی نو د محمد پا زی ایمولی کی دا نو دقا سیاستو چې امکانی معنی کوي دا ابرویشن دی دا یعنی مخففات الیف اللہ لام جیوریل می محمد دا سی ابرویشن او مخففات پا دی بانی چه تیراز نا دیکھڑے وجد آوان چې دا سه مخففات د عربو د جاهلیت د خطباو په خطبو, خطبو کې او دا شاعرانو په شعر کې موجود لکم مفسرین و مثالو العرب یو شعر را نقل کړي پورا را نه یې ورته غالبا قرطبي چې شاعر وایي ما خپل محبوب توې محبوبې تا قلت لهہ کې فی فقالت قاف فقالت قاف ها څه مطلب قلت لها قفي ما متي او دريگا قالت اغيوه قاف څه مطلب اقفو دريگم توقف عربه کې استعمال زقا په قرانه او په پیغمبري ترازو نه کول خو چرته مشرکین یا يا اهل كتابو په دي الف لامي مي ترازو نه دین یې کوي نو أيو کړه وې او معلومیږي دا چې دای په عرف کې دا مخففات استعمالېدل نو قرآن استعمال تاسو نه وښینه ا الف لام میم ذالکل کتاب ولاره و زو سه ترجمه وک ا الف لام میم الله بویې پماناده دي حروفو ذالکل کتابو دا کامل کتاب چیرې لاره به فيه شک نشته پدې کې چې د دا طرف د الله نه ده هدن عظیم شان هدایت تل للمتقین د پاره د یری دونکو متقین او طلبگار دې ترجمهړه اوس ذالکل کتاب سب دونکو اول الکتاب دې موې کتاب مراد الکتابل کامل کتاب کامل خود دیز اے یو خبره دا زالک الكتاب زالکا دا سچے دے اس میں شارہ دا کنا خدا صدہ پار استعمالی باید دا پار باید دا پار استعمالی لرے دا پار او کتاب خدا دے قریب دے نو ہے الكتاب اگا کتاب کدا کتاب دا کتاب, دا کتاب نو زالکے رہوڑے دے دا ولی د چاویری چاوې لري چې دا د دې عظمت اشاره وا او دا په ده دوه قسمې کنا یو بعده حصي او بل بعده رتبوي دلته بعده حصینه د مراد جا غ کتاب دلته بعده بعده رتبوي مولا مراد تزالیک الکتاب نو دا کتاب ده خوچ دا کتاب ڈیر ازی مشان ردبه والاو نو دا اغا ردبه دا وجه نه زالیکا آ لڑکا نا سڑپو چت تخناسته نو نو دا اغا ردبه دا وجه نه باعدی ردبی ده دلتا زکر زالیکا راوڑه ده یادا سی ہوا ہے یاد ایبن عباس قول لے بگی رضی اللہ تعالیٰ عنو آغا دا زالکا پا مانا دا حازا ویلے دے بس اوئی بس زالکا الكتاب ہے حازا الكتاب ابن عباس قول ابن کسیر نقل کردے چھے دلتا دا زالکا پا مانا دا حازا دے زالکا الكتاب دا کتاب چھے گو ربو ما سکو دا کتاب اوئیا دا او زالکا اسم اشارب بایی در اوڑلے شوی دا د قرآن اغه تذکرې ته چې په مخکینو کتابونو کې پراته نو ذالکل کتاب اغه کتاب چې مخکینو کتابونو کې تذکرې ا او سلاره لګلې ده نو لا رے به فیه دا او کله داسې کې چې دا ذالک اشاره د باید کله حاضر د لپاره استعمال کی حاضر لاستعمال شي حاضر لا استعمالیگی اگر چه دا وزا سا دا پارا غائب دا پارا تب سیر ما وردی لیکلی دا ده نمون تابیر دا سکو چه ذالک کل کل, کل استعمالیگی دا حاضر دا پارا خواه دا پارا قیده دی چه معلوم بین المخاطب والمتکلمی معلوم دی بین المخاطب والمتکلم بین والمتکلم بس شي معلوم دي نه د پر زالقه رايش مخاطب او متقلم به بوي او دا ميا سوالو کنه چې لکه زالقه خو بیا محسوس بل بصرت کی او قران خو محسوس البصر غوخص بالکل نوص خدای دا د خو وخونو واخو چې نازلې دي سینو کې پروتو کتابي شکل نه نو متقه نو خبره ده چکلا داس کی گی استعمالی ہاں د 112 معلوم بین المخاطب والمتکلم او دای مثالونشتہ قران او حدیث کی ہاں ذالیکم اللہ ربکم ذالیکم اللہ ربکم ذالیکم اللہ ربکم د مخاطب متکلم ترمن ز معلوم الاکنا ذالک دا زالی که دا اللہ دا پارا بایدنو پا مطلب اللہ پاک لره دے منتخکاری سو نا زالی کمانا اگا معلوم متخل... متقلم مخاطب ترمان یا حدیث کی رازی دا وفد عبد قیس راغلیو نبی علیہ السلام مشہور حدیث تے بار بار بخاریو علی رایلی دا رنگ نور کتابونو کی کشت نبی علیہ السلام دا راغلیو من پا رجب کی راغلیو زمون او د مکیواله تربورواری دا, تربور دا مزر مکیواله مونږ اروخ نه شورا اتل نو نبی علی السلام ته مونږ ته داسه احکام جام بیان کچې اروخ بیا ضرورت نه پخې ولې بیان شورا اتل هیوجا دا دا چې بایننا وباینکا ها زل حی من کفار مزر زه استاد ترمنزا دا قبيله دا مزر کو فاردا مزر مګي وراي دي چرته نه سي مکه کې نه سي او مدینه کې نه سي ماجنوبوي السلام سره نو ماجنوبوي نه دا مکه دا سي ښکاريده چهازه نه هازه اسمه اشاره سره پار رااله معلوم بينل متکلم و المخاطب نو ذالکم دغسی ذالکل کتاب اچه الله ستاسو منځ کې معلوم کتاب د لا را للییکی که نه ظیکل کتاب د کتاب لا ب او ال کتاب من دی نه مرات سره الفللا داخل کړی دی لام سره سره مطین کېږي که نه نو مرات دی او مطین اوآ او الفللام سره اشاره د کمال تا ذلكیکل الكتاب من کتاب او کامل ا کتاب نیلوی سے برملا بوی وے قران د پار عدالت الله پاک صفت ال کتاب ذکر کر الف لا میں پے داخل کړه مراد ته ال کتاب ال کامل دے اشارہ دیتا چې د کتاب وی له لایق کوین د کتاب دے الله کی کتاب کتاب ہے اور دوسری کتاب دوسری کتابیں کتابڑیاں کتاب ہیں کتابڑیاں قرآن مقابل ہے کینور سے کتاب بڑیاں الکتاب کامل لا ریب فی شک نشت پدے کے پدے کے شک نشت دلتا لا ریب شک پکی نشت شک سنگ نشت ندلتا میاؤ خبرہ دعا آغا یو خبر خو دا دا چې د دې ځای کې دا د قران سلبي صفات یو کتاب یې سو ایجابي ал کتاب درم لاريب درم هودن نو ال کتاب هودنی جابي دي او لاريب سره سلبي دي دا سلبي صفات رپکینشتا نو چیرپکینینو سړي بکی یقین کنه ها بدی خبر ازان پويک دا صلب بني صلب اصل کې نفي چي کې نه صلبونه فيدي صفات ني حقيقت کې صلبونه فيدي حقيقت کې صفات ني ولې صفات چا دوي صفات خوغي چې موصوب سره قايمي وصفهغي چې واسب سره قايمي هم صفات سي موصوب سره قايم واصف سر قائم یعنی چی نو دا حنفی او سل بده دا صفت شو نشه اخیرا تا دا صفت نه ده باندے مجازن دا صفت اطلاق کیږي او سلبی صفت وتویلی کی خبر پوه شو دا در اصل سر پار دا نفی چی کنه در حقیقت کې دا در اصل ماي صفت نه ده بلکه دا د کمال ضد اثبات کای کمال ضد د زیدرا د دې د ضد د کمال اثبات مقصدی څنګه لکه ضد ثابت یا الله ریب ضد سچ ده یقین لارې ومنه یقینی ده یقین مقصد ده دل وګوره قران کې مشتا کنه پاک کې وسبه به حمد وصب به حمدل به حمدل سنگ دے آیات یا رازین وصب به حمد رب کا نہ وصب به حمد الذی لا يموت لا سره لا يموت لا فزرغ صفت کے سب لا يموت اوس ګور لا يموت سلبی صفت ته ہاں نہ سلبی صفت نہیں کنا د دی عزت ثابت ولواڑی د موت ذات سے چه دے حیات نو مقصد سدا الای یموت معنا حیون دا ثابتول غړی حیات دغره قران پاک کی راځي کمال حیات ثابتول مقصد دین ویلای یموت قران وای ولا یا ذن ربک حدا ستاره په چا ظلم نه کوي دا م سره مقصد دلته سره د ظلم مقابل سدا عادل او عادل که کمال نو no, ولا یذنی ربک احد یعنی مطلب دا چې no, ست يقين. no, دا عادل کامل کامل عادل ندقرا لاره به فی سمنا ها یقین کامل یقینی کتاب کامل یقین یقینی او کامل یقین دین نو د دیو جنا اصل کی دانه فی سل چی دایوسب تو کمال ذی دی نو no, دا سلبی صفته خوبه د غمان نو no, لاره به څه مطلب یقینی کتاب لاره به فيه شک نشته بده معنی یقینی کتاب ده یقینی کتاب دا یقینیت ثابت <تصفح> او کمال یقینیت څنګه چې دا الله کتاب یقینی داسې بل نه ده یعنی څنګه چې دا الله کتاب قطعی نه داسې بل قطین نشته قطیو ثبوتم نه کړه قطیو ثبوت قطی ده الله کتاب نو لاریب اغا قطیت تے اشارک خدلتا بلدہ خبرات دلتا وئی لا لاریب لا فی ہے شک پا دی کتاب کی نشتا نو دی کتاب کی سنگا شک نشتا یو شک او ریب دے دخم لگوارے شک او ریب دے دواړو کې یو فرق اعتباری گنتے دیں ریب وی کی گی قلع النفس والاسترا دازړه داسې مستربون دي د استراوالا کیفیت تسویری به او شک امر به کی خو شک سي دو شي نهي متقاربان متساويين دو شي نه دي برابر دي خلا يترجى احدما للآخر د دوار که سترجين شي قائمولې نو داسې نه دا شک شک دو سینا مساوی خود ترجینه شي کوي چې دا کده اورم څه چيده د زړه غه استرااب دا فرقي پک هجي خودلتا اوس ما دا خبره کوله چې ګور لاره به فيه په دې کتاب کې شک نيشتہ کتاب کې نو ګور ردار تعلق نسبت سره یې فرد سره ني کتاب خو فرد ده مفرد ده خیال له پدې پويګه تعلق درې بنه نسبت سره ای مفرد سره نه پښتوکې پیپوي هه څنګه بو یاوي دا ویلي دي اکثر آیا ته دا شی تعبیر کړي دلته نسبت تام نه ده سنگ مفرد سره تعلق لري دا مطلب کتاب کې شک نشته زوبم زید کې شک نشته الکه زید کې شک نشته دا سمانه لري دا نه لري نسبت تام ولغواڑی ص د زید په علم کې شک نشته اوس شخص د زید په خسړې توب کې شک نشته اوس پورش نسبت تامش دا څه دلته نسبت, نسبت, نسبت تام نه لري درې تعلق ما نسبت سره ای مفرد سره نه دلته مفرد سره جوړ شوې ذالکل کتاب الاریبه فی بری کتاب کې شک نشته نا ها نسبت تام څه مطلب دالې چه لاريب فيه انه منزل من الله شک نشته پدې کې چې د الله د طرف نرا لې غلې شوی دا الله د طرف نه پدې کې دوه کې شک نشته نو ځکه وختي مونږ ماناسو کړا ذالک الكتاب لاريب فيه دا کتاب چیرې شک نشته پدې کې چې د الله د طرفه ده دا الله د طرف نه کېدو کې شي ځکه منکيرين وې دا محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم ځان نه جوړ کړي ام یقولون افتره ځان نه جوړ نه الله وین الله ربه فيه انه منزل من الله تفسير ابن کثیر رمدا دا کړي اچھا معنا کړي اصل کیا غدا نسبت خبره ختمه ای چې نسبت تام نه دی تامش د دیداراله ګل د الله د طرف نه یقینی دي د الله د طرف نه پکی دوه کې شک نشته او قران هم د دې تایید کړي د دې مانې لکه قران پاک کې اشتدې سورته سجدہ دویم آیات الف لام میم سجدہ کی تنزیل الکتاب الاریب فیہم رب العالمین ها تنزیل الکتاب الاریب فیہم رب العالمین البته نسبت ثقم او قران کله اختصار نه کالایګنه بل زې تفصیلیو کی یو زې اختصاری بل زې تفصیل معنی برابر شه تنزیل الکتاب را لې ګل د کتاب مېر رب العالمین د رب العالمین د طرف نه او په دی نسبت کې لا رېبا شک نشته د الله نه کې دوږې شک نشته چا دا ویلې چې لا رېبا فيه دلتا دا لا رېبا فيه خوراګلې خدا په معنا د سره دا نفی په ماناده سره نه دی لاره به په مسائل رازي والاوي مسائل رازي مسائل رازي په جننه یو تفسير رازي دی تفسير کبيه بل مسائل رازي دونه یو کتاب دی برشته دونه کتاب هغه د قران اياتونو غیر اعتراض جواب دی نه لوی سه بخاندل چدا د دا د د قران, ت... دا دا قرآن تحریری سمبټ دی تحریری سمبټ خو پیچې نه ه څو نه لسیچ او څه د تقریبا دانه پیچې سر تحریری سمبټ کې کیسی کی د کافی اشاره اعتراض جواب اعتراض جواب د قران تحریری سمبټ مسائل راضی ا دغه اعتراض جواب په شکل کې قران مشکل ایتونو حل کړي نو هغه مسائل راضی والا دا معنا کړي دا چه لار بفیه شک نشتا پا دیکی ولی دی خلکو کڑے دی وی نکا ندلتا دا نفی بمانا دا نهی دا لار بفیه لا ترتابو فیه پا دیکی شک مکوه نو کافی رو خو پکی بیام کڑے دی کڑے دی نو شک پکی نده پکار خوچی ای کئی کئی بنو داداوی بدبختی دا نو لار بفیه مطلب قرانی یقینی له ار خبره سده د کانی کر خلا او قطعی له نو د قتیته او یقینیت صفت اشاره او هدلل متقین دا قران هدایت متقینو دا پاره متقینو دا پاره هدایت نو قران خو یوازه متقینو پاره هدایت نه نه دا خروستو همدی سورۃ بقره کې برایش چې هدل الناس سارموه نزول حکمت نزول قران سورۃ البقره آیات چې دا قران ته شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدل الناس وبینات من الهدى والفرقان ټول خلق د پاره ہدایت او دلته وی هدل متقینو دا پاره ہدایت نوګه سو طریقو سره دی جواب یا خدا دا چې دلتا هدل للمتقین یا خو متقیننا مراد منیبین دی منیبین انابط والا خلق کوم خلق چې انابط لري طلب لري طلبو اے نابت ات مراد نو حدل للمتقین اے حدل للمنیبین طلبگار حدایت ٹولو د پارا دے حدل لناز خو فائدتی منیبین طلبگار علی دقا مانا تبصیر کبیر والا کڑے دا اولی کبیر والا دقا مانا کڑے دا. تبسیری کبیر hmm? تبسیری کبیر والا وی المنیبین الی اللہ المنیبین الی اللہ ھد للمتقین معنک المنیبین الی اللہ یتقون الذد و یجتنبون اللیناد امانکړه اے المنیبین الی اللہ اللہ ترا گرذیدونک چې انابت پا کیوی اغا خلقت مراد انابت وارا منیبین قرآن که مرازی یهدیلیه مئی یونیب نمتقین نمراد منیبین ایده سمیسال ڈاکٹر یو دوی جوړه کڑه دا حکیم نا دا هر دقا سه کسم مریض دا بارا دا نا خواه ما خو فائدہ تے سو کری چیزوں کی استعمال کی قرآن عام هدایت تے خو فائدہ بتے آقا چې ورته چی نو دا مطلب دے منیبین حدل المتقین و حدل المنیبین او یا دا چے دا حدن و دا نور او دا حدن و دا دلیل سراؤ کا دا معنی تفسیر تبریک له ابن جریر فرمان د نور او ای دلته د ہدایت نه نور دی دنو وی ماندا شوا نور للمتقین دا قران نور د رانا د متقیانو د पारा ہدایت د ټولو د پاره دی او رانا د متقیانو د پاره یا هدل للمتقین ص دلیل للمتقین د متقیانو د پاره دلیل هدایت ټولو د پااره د متق د دی نه خپل دلیل شي دلیل دی نه نو نودل متقین او د مووی که نه قران د ټولو خلکو دپاره هدایت تی خولیکن د دی نه هدایت آسیلوو لپاره صلاحیت په کار دیډاکر علاج جوړ کړی دی خو بیا د د په د بدن کې دا دی دوی د قبلو له صلاحيت اينو انا بدا فائدہوالي او کنی نالي نو د قران د پارم سره د انسان کي صلاحيت پکار ده اغه صلاحيت چې پکې کله او نو قران نو فائدہ دي اوغه صلاحيت سره د تقوا او علي صلاحيت قران نو فائدہ اخي هدلل متقين متقين د تقوا نه ده تقوا ستوي لکي هدل للمتقين ته متقین درې اقسام علماء ویلي متقی درې مرتبه او د تقوا اوله مرتبه دا چې د شرک کفر نه ځان ساتي دوهمه دا دا په واجبو باندې عمل کوي او نواهیو نه ځان ساتي او درېمه دا د شوبحاتو نه ځان ساتي شکی شی نه نم د غاله تقوی يته دا درې مرتبې دی د مرتقیانو او د تقوام دیو جنا ابن جریر وی تبرری چې متقین سو کی نغاوله مرتبه را دي الزینا یتقون الشركا و یاملون بتعتی متقیا نغی شرک نزان ساتیا او د الله په اطاعت عمل کوي دا دوالا ولنه رواغست شیر نزان ساتل او بیا اطاعت کولو دا منیهیاتو نزان ساتل او امام رازی تبصیر کبیر که اغم یومانه کڑه دا وی المتقی متقی چا تاوی من سلک سبیل المصطفى من سلک سبیل المصطفى در مصطفی پلار روانی در نبی علیه السلام و نبز دنیا ورال قفا دنیا شایت غرزولی نبز دنیا ورال قفا او و جنب الحرام والجفا زان دا حرام و او دا بیوفای نافرمانه نسادی دیتو وی متقی در مصطفی پلار روان دنیا شایت غرزولی دا حرام و گنا نزان سادی دا متقیده او کبیر وانان بیلو چه المنیبین ایلے اللذین یتقون الزد ویشتنیبون الانات متقی آغا چا تاوی چه زد اینات پاکی نی چه زد اینات پاکی نیشتا قرآن لابرایشی نابتی پاکی بس قرآن بولا پایداوری کی او قرآن سورت شورا مومن کم داوی تیر آیات چه ویهدیل حمائی یونی انا بتواره او یمو وی دا هو د نمبرات تسبوتم ده هو دلل دا قران کلا کواله ده تسبوت متقین را یو زل توحید و من خو ز قران په دې توحید باندې سړیک لکې تسبوت لک قران کې راځي سورته نحل او سورته فرقان قران 32 آیات قل نزل الروح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين امنوا ليثبت الذين امنوا وهدى للمتقين به معنی توفیق استقامت وکل کاله متقین اگر چه هدایت تولو د پاره هو ر یو خبر معلوم اشوا چه هدل للمتقین استقامتو او لکوالی دا متقیانو دا پارا دے ایمان خیر روڑی دے تاقو متقی دے خو مطلب ایمان روڑی ادایتی حسل کردے خوز دا قرآن تا چې آس نو دے سره نور کلکش سڑی اجمالی طور ایمان اسلام منلی روڑی قرآن چې کینې نو په تفسیلاتو پویش نو حدل نور کلکش چرته دا حاکبره Salim تقریر مقریر ورېدلې ده په توحید په ایشوې ده بیا راغې قران درس کې ناسوس خلقل شو نو هدل للمتقین دقت صحابه کرام د قول مطلبو مجموعه الفتاوی کې شیخ الاسلام اول جیل کې 401 صفه کې د صحابه کرام قول را نقل کړي اوی او اي ایمانه الایمان ثم تعلمنا فزددنا ایمانا داقل تعلمن القران ثم زدنا الايمان ها تعلمنا الايمان ثم تعلمنا القران نفزددنا ایمانا اوس ګور بعضی خلق بدینه پوی نیدا وی ګور صحابه وی مون اول ایمان جوړ کړي نو بیام قران ویل بعضی تبلیغیانو وی کنا ناپوی قران تک نه نه مونږ ایمان جوړو مونږ ایمان جوړو انا کدا ایمان په څه جوړه ایمان په قران جوړيږي کنه کدا تقبل تبليغ کیو زیه حکم دا الله لاره سړې کینی پاسی سخت سپورې تیری کینو کلک شي خو لیکن نانفیقو مکو کنه جوړه په قران ایمان نه جوړيږي نکله کی او د صحابه کرامو دا قول وي تعلمنا الايمان ثم تعلمنا القران ایمان قرآن میز دکړې ده نو بیا ما قران میز دکړې موي نه صحابه کرام په دې خبره ځان پويک فګرای سوي تعلمنا الايمان ثم تعلمنا القران وفزددنا ايمانا د اول ایمان نه مراد ایمان اجمالی دی مون اول ایمان راوړو دا مطلب تعلم نه ایمان اجماعی کلمہ مو یزکا اوسم که یو سړی مسلمانیږي نو څه وکای؟ یی چې ولی و ایمان ورول کنا یو وی شای را غې اندورا غې هغه تا ته وې مسلمانې غو ته در شروع د قران تک نه د څه وکې؟ و کلمہ وته کلمہ وته کار اجماعی خبره بیا وته راځه اوس قران لو آیا نو سو دا مطلب ده اول مونږ ایمان اجمالی راوړو نو سمت عالم نل قران نو بیا قران تکیناستو نو بیا سوسو فزدد ن ایمان دا ایمانم پد قران سیا تو کلک شو تبسیلیش نا مطلب اوس دا یو علمی مسله ونه د چړلو ته سپکا ضرورت چې تاسو وې او چړاله یو علمی بحثه ایمان اجمالی مقدم ده په ایمان تفصیلی دا مطلب ده دا مطلب نه ده چې ورګه ما ایمان سو پورې نه جوړ کړي قران ته باندې کېنم نو سب شپه تکاله کېمان نه جوړي قران باندې پرېخي نه ثواب کرامو دا دی خبره دا مطلب نه او قران کې الله وایي سوره جاثیه شپګه معرف 185 کې پب ای حدیثم بعد الله و آیات یومن و پکه خبره دا الله دا کلام او دا الله د آیاتونه بغیر به د خلک ایمان جوړیږي چې په قران نه جوړیږي پس به جوړ شي قران خدای د ایمان کتاب او د صحابه کرامو غوړه قول ابن ماجر نقل کړي دی پورا قول لاسره ابن ماجه کې مش ان جون د بن عبد الله قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن فتيان حزاورا منگاو یلکانو زوانانو او نوې نوې بالغ شویو قبل ان نتعلم القران اول ایمن راولو د ثم تعلمنا القران بیام قران ذکرو فذ نبي معنا ایمان په تفصيليش دا مطلب دا نقل کړ خو بارحال هدل دا استقامت دا تثبت او کلا کواله د متقین ایمان خو بیروڑی موحد شوویله خو لیکن کله چې د قران ترغه کیناس اوس کلک شو نو متقین مراد موحدین شو او هدن او ماندا تثبت مخویلی شو کنه فاتحه کې مرتبه ویله نو هدل للمتقین دا کلا کواله او تثبت موحدین دا پاره توحید اسنا سیز دا کړه دې خو چې قرآن تکیناس نوس په حق لکش تر دې زبوری دا دا قرآن درې صفات بیان شو الکتاب لاریب او هدن خلو قولی حضرت.